Почався дощ. Якихось три дні тому. Це майже як специфіка району. Чим далі в Росію, тим рясніші дощі. Або крапає, або падає, або лє як з відра. Але ні на мить не перестає. Незабаром ми почнемо обростати мохом, подумав Сміт, дивлячись, як даломуре мертвих натягує на дуло своєї ануки зелений презерватив. Зі схилу внизу, крізь шум розміреної дощовиці, долинули людські голоси. До нитки промоклий іян, зітхнувши, підвівся з під дерева. Узявши ковпак, він поглянув надало море мертвих, але той не захотів на вечірню прогулянку, тому пішов сам. Виявилося, що це група мавпи уже третя, яка не зуміла вислизнути із напрочуд густої сіті розкинутої Червоною армією, вціліло троє. З них один важко поранений. Ледве йшов. Ще двоє його тягли. Що стосується самого мавпи, то він потрапив у браконьєрську пастку і не встиг утекти. Вони хотіли взяти його живим, але він витягнув чеку. Сміт пройшов повз заклопутаного костомаху і зупинився щойно біля ксавраса. Полковник показав на індикатор на ковпаку. Ієн вимкнув запис. «Нічого з цього не передавай». Буркнув вижрен, соваючи по губі, давно згаслий недокорок. Жодних поразницьких повідомлень. Хай попотіють. З тактичної точки зору, вам було б краще, якби посмерців мав якомога гіршу думку про ваше становище. Вони байдуже подивилися на нього. Мусиш, однак, ще трішки попрацювати над займенниками, сказав флегма, ховаючи комп'ютер під балахон. Сміт знизав плечима і відступив під сусіднє дерево. Ковпака не знімав. Принаймні, той захищав його від дощу. Тут відбувалася звична, що вечірня нарада мініштабу вижрена. Він сам – Флегма, Єбака, Моцний, Вишинський. Зазвичай вона зводилася до вибору найменш божевільного маршруту втечі на заламінованих мапах або на екрані комп'ютера, що світився всіма кольорами веселки. Якщо тут узагалі можна говорити про втечу? Бо ж вони безупинно верли перли на Москву, просто в печеру Лева. Інколи десь завертали, часто галсували та додавали собі шляху, але все одно прямували до столиці. Наближався момент, коли вони підійдуть до неї так близько, що будуть змушені з напівдиких лісових партизанів перемінитися на закамуфлюваних у цивільний одяг міських партизанів. Однак поки що вони не могли відірватися від Червоної армії настільки, щоб розмитися і зникнути з екранів її прогностичних комп'ютерів, отих кремнієвих Наполеонів, які в реальному часі вираховують до шостого знака після коми ймовірність кожного з можливих перебігів битви. Якщо ж йдеться про ті жалюгідні машинки, які мав у розпорядженні Вижрин, то вони і так не дуже придалися б, поки немає постійного притоку достовірних даних. Їхні прогнози дедалі частіше були просто трохи складнішими версіями класичної ворожби-циганки. Або вмреш, або будеш жити. Нарада закінчилася скоро. Тут ніхто не міг сказати нічого новаторського. Ксавра оголосив про вихід через півгодини і пішов відлити. Повернувшись, він паскудно скривився, побачивши американця, який терпляче чекав під деревом. «Чого? Я підключився до внутрішньої мережі WCN», – сказав Сміт. Чернішевський відмежовується. «Ага, то він усе ж воскрес. Саме так. І ні сіло, ні впало наскочив на тебе. Коли це піде?» – Іін скосив очі на внутрішній таймер ковпака. «Зараз йде», – Вижрин покивав головою. Ще щось? А що, цього мало? Президент Польщі оголошує тебе бандитом і засуджує твої методи. Це ж внутрішня анафема – політичне відлучення від церкви, Ксаврасе. Ти залишився сам. Далі йтимеш на Москву. Полковник нетерпляче махнув рукою. Ти що, думаєш, я не знав, що так буде? Я що, Чернішевського не знаю? Що він міг іншого сказати? Оті твої висвячені Лігою націй хлопці з'їли б його живим. Він не солдат. Сміт розсердився. Ти, мабуть, самогубець. гаркнув. Ти не розумієш, що відбувається. Що з того, що твої люди слухають усі новинні сервіси, якщо ти не звертаєш уваги на сказане в них? Міжнародна ситуація не добра, вона погана і стає дедалі гірша. Тут він почав рахувати на пальцях. Мир на Амурі, мир на Кавказі. Мир на Близькому Сході. Мир на Балканах. Підписання попередньої угоди Росія-Швеція. Це дуже погані новини. За два місяці ви втратили всі свої козирі. Ще півроку і на кожному квадратному кілометрі тут стоятиме рота росіян. А ти наказуєш штурмувати Краків. Ти думав, я не здогадаюсь? Це твої люди підбурили всі ці підрозділи проти розпоряджень Чернішевського. І тепер тисячами йдуть за Бронським і Дитятком на танки Бабодубцева. Там починається нова облога. Знову з'являться гори трупів. Та ж вони не справляться з танковою дивізією. Так ти хіба що переб'єш до решти вцілілих досі краків'ян. Нікого не залишиться на згарищах. А на додачу ти погрожуєш бійною цивільному населенню і прешся просто вибійми посмерцева одразу після того, як на очах в усього світу закатував на смерть його генерала. «Ксаврасе, ти псих!» Вижрин вийняв пістолет і вистрелив у стовбур за півдолоні від скроні сміта. «Ну все», – сплюнув він, – «тепер пиздуй звідси. Тебе тут немає». Іен спостерігав за зброєю в червоній руці полковника. «Куди?» – спокійно спитав він. «Ми в постійному оточенні». Я б і дня не пережив. Але коли ти мав нагоду, коли я спеціально для тебе послав по того дурбила П'єра, що ти йому сказав? Це був твій вибір. Я радив тобі піти, правда ж? То тепер не стогни». Він сховав пістолет. Ієн зняв ковпак. «Я більше нічого не скажу». «Ти не витримаєш», – пирхнув вижрен.